Salutări, eu sunt Alin, iar voi ascultați la Ocână de BD-a, un podcast unde stăm de vorbă cu autori de bandă desenată despre benzile lor preferate. Alături de mine se află Ilana Surducan. De data asta vom vorbi despre Dear Rival de Sean Tan, un roman grafic mut, asemenea multor benze ale Ilenei, în care experiența imigrării se îmbină cu ludicul și fantasticul pentru a trezi în cititor aceeași experiență a alienării resimțită de personajul principal. Ascultare plăcută! Uh, alături de mine este Ileana Sorducan. Eu sunt uh, Ileana Sorducan, uh, sunt ilustratoare și autoare de bani de și mă bucur foarte mult să am ocazia să povestesc în această seară cu Alin. Despre? Despre o carte de band de un album care mie îmi place foarte mult și care se numește The Arrival de Chontaine sau în franceză titlul este La vont No Per. Acolo unde merg părinții noștri. Titlul care mie în franceză îmi place un pic mai mult decât cel în engleză și pe măsură ce o să vorbim despre carte, o să vedem și de ce. Na, să începem. Să spun așa. Uh, vrei să povestești tu sau povestești eu? Da! Uh, hai să vedem. Să spun câteva cuvinte despre album. Acesta este un album de bani desenată fără cuvinte. Asta cred că e prima prezentarea care trebuie să îi se facă. Și iar autorul este Sean Ten, un ilustrator și pictor australian. I-am descoperit cartea asta în 2008, când eram cu Erasmus la Liege, în Belgia. și atunci aveam, am avut eu ocazia să merg prin diverse magazine de bandă desenată și prin biblioteci și să mă documentez cum trebuie. Și chiar în acel an, această carte a luat... Premiul pentru cel mai bun album la Angulem. Și atunci era cumva pus în față, era destul de vizibil în orice librărie, în orice bibliotecă. Și m-a atras, nu știam nimic nici despre autor, nici despre conținut, m-a atras coperta. Este un animaluț foarte simpatic desenat acolo. Și atunci am zis, ia să de despre ce este. Și am luat-o în mod. Și am deschis-o și. Nu știam la ce să mă aștept. Primul lucru care am văzut a fost niște desene, niște portrete destul de realiste, lucru care nu m-a încurajat foarte tare. Trebuie să spun că eu nu apreciez deosebit de mult desenul realist în banda desenată. Citesc mult mai ușor și cu mult mai multă plăcere un desen care, zicem, este mai stilizat și mai exagerat. Și atunci am zis, ia să vedem. Uh, mai ales fiindcă... Sunt destul de multe probleme cu un desen realist într-o bandă. Și am răsuit, am deschis și vreau să spun că după primele trei pagini a fost absolut cucerită. Și mi-am dat seama că ține în mână o carte foarte, foarte valoroasă. Probabil o să fac niște, o să sp niște mici spoilere, dar nu prea contează la genul ăsta de carte, chiar dacă v-aș povesti povestea, tot ar merita să o citiți. Este povestea unui imigrant care pleacă de acasă și ajunge într-o țară străină. Își lasă familia și se îndapte spre un pământ necunoscut și acolo este obligat să se adapteze unei noi realități, și asta îl duce în tot felul de situații în care el trebuie să învețe, să se obișnească cu limba într-o țară complet străină în care totul este diferit. Cam asta este premisa de unde și titlul. La un vol. Și își -și așteaptă familia sau își caută familia. Da, asta e ideea. Practic el merge să, să se stabilească acolo, după care își cheamă și familia să, să vină să stea cu el. Da, e foarte I -i. potrivită pentru situația generală din ultima perioadă? Da, e un subiect universal. Se lagă foarte mult de ce s-a întâmplat în 1900 cu imigrația masivă în Statele Unite și, și în Australia după aceea. Aici merită menționat că Sean Ten este născut în Australia, dar tatălui este de origine chineză, din Malayezia și a imigrat în Australia în 1960. Și cumva este... O legătură foarte personală a autorului cu subiectul ăsta. Da, se, se resimte. Și folosește multă iconografie asociată imigrării în... Mai ales cu o să zicem imigrării în Statele Unite din anii 20. Da, de exemplu Forzațu, adică chiar la început sunt o serie de portrete desenate pe două pagini ei sunt chiar portretele imigranților așa cum a fost ei pozați când au ajuns, când ajungeau în New York, în Long Island, îmi se pare. Și a făcut o documentare destul de serioasă pe subiectul ăsta în momentul în care s-a decis că vrea să facă o carte despre, despre tema asta. Ce este foarte interesant și frapează din primele pagini, cum am spus, destinul este realist, uh, creion. Cartea este, n-aș zice al negru fiindcă totuși există o tentă colorată de sepia, a la fotografie veche și aceste nuanțe se schimbă ușor în, în timpul lecturii și asta cumva ajută la crearea unei atmosfere și cu toate astea, fantasticul foarte repede devine prezent în poveste și deși avem un desen realist, avem elemente de fantastic care se inserează chiar din din primele pagini și cel mai tare în momentul în care uh, el ajunge în, în acea țară străină. Chantin spunea că a vrut să facă un loc care să fie străin oricărui uh, cititor, indiferent de mediul lui cultural, să nu poată fi reconoștibil nici de un englez, nici de un francez, nici de un european, să fie străin pentru toată lumea, inclusiv pentru el autorul. Așa că practic urmărim acest personaj cum ajunge într-o țară foarte ciudată, în care totul este familiar, dar în același timp bizar. Recunoști ideea de stradă, ideea de oraș, dar totul este altfel de cum, cunoști tu, de cum știi tu că ar trebui să arate un oraș. Sau... Mm -hmm. plus, uh, plus în exagerări, uh, uh, în... Uh în situații. Industria este exagerată, magnitudinea orașului este exagerată, fizica și logica nu prea au... E foarte interesant. Mie cumva de fapt de la început tu ca lector ești pus să urmărești povestea din perspectiva personajului principal, acestui bărbat de vreo 30 de ani și el devine cumva avatarul tău în poveste și tot ce vezi este de fapt ceea ce el vede, chiar dacă ai acces și la emoțiile lui și vezi și reacțiile lui. Practic, tu ești acel personaj. Și atunci, cumva niciodată nu știi exact dacă orașul acela e așa de ciudat, fiindcă într-adevăr așa este, sau pur și simplu așa îl percepe o persoană care ajunge pentru prima dată într-un loc necunoscut și așa ar percepe orice loc. E un joc cu această incertitudine. De fapt, tu vezi lucrurile așa cum sunt sau, de fapt, tu vezi o traducere a unor sentimente și unor senzații. De exemplu, Chiar la început, când îl vezi pe el încă în orașul lui de Baștină și îndreptându-se spre gară, nează să plece. E o secvență destul de emoționantă. Traversează orașul lui și vezi un fel de tentacule negre, mari, care puteți prin tot orașul. Într-o bandă sunată normală, să zicem, cu supereroi sau așa, în următoarea imagine avea pe cineva care se luptă cu tentacolul astea, ce cu ele, să vedem exact de unde vin, o explicație. Da, măcar ar fi explicate, în timp ce aici sunt luate de, de bune, sunt... Uh... nu-ți spune nimeni nimic, adică, ce înseamnă? E o metaforă sau e chiar un monstru sau... În orice caz de ceva care îți provoacă un disconfort și dai seama că locul ăla nu e un loc unde vrea să rămâi, de unde și decizia lui de a pleca, de că cumva transpune foarte bine emoția pe care de fapt el o simt, el și familia lui. Bineînțeles că poți să speculezi, poți să zici că tentaculele sunt o, un simbol pentru amenințare, eu știu, politică sau de altă natură care planează asupra locului, dar nu-ți explică nimeni și cumva uh, cred că de asta îmi place mie așa de mult, banii de mută și banii de asta în desinată special. Da, fantasticul e, are, are în principiu scop alienator în banda asta. La fel cum și faptul că este o bandă mută are, loc, are rol alienator pentru cititor. Da, poate ar fi trebuit să începem să explicăm întâi un pic conceptul ăsta de bandă desenată mută. E aproape comic, într-un fel. Primul lucru care îl înveți despre bandă desenată e că... Este o combinare de text și imagine pentru a spune o poveste. Și, dintr-o dată, ai conceptul ăsta de bandă desenată în care textul dispare. Dar povestea rămâne. Adică nu e lipsit de narațiune, e doar lipsit de cuvinte. Și, cumva, asta schimbă totul. Schimbă modul de abordare atât al celui care desenează, care realizează bandă desenată, și a celui care citește. Um, bandă desenată se bazează foarte mult pe disponibilitatea cititorului de a face cel salt între două imagini, de a face tranziția de la o imagine la alta și prin propria lui imaginație de a completa locurile libere între cadre, care pot să fie de câteva secunde, de câteva ore sau de câțiva ani. Da, e ceea ce Scott McLeod numește closure. Exact. Și cu banda desenată fără cuvinte, e tot timpul un joc între fiindcă fi îți lipsește um, acea unealtă care este cuvântul care îți explică până la urmă, te îndrumă pe-a în, lungul lecturii, lipsește cu desăvârșire și atunci trebuie foarte bine tu ca autor să-l conduci pe cititor prin imagini și atunci el trebuie să aibă răbdarea ca să urmărească detaliile pe care tu îi le arăți. De exemplu, primele trei pagini din Mama de senată, chiar prima pagină, este doar o înșiruire de obiecte. Fiecare capitol începe începe așa, sunt șase capitole în banda asta și aproape fiecare capitol începe cu personajul trezindu-se și uh, prezentându-se camera în care se trezește. Și... Locul în exact. care este, da. Și... Dar... Prin plan, pe diferite obiecte. Da, exact, sunt... Subiecte separate, dar dacă ai răbdare să te uiți fiecare în parte, le vei regăsi în paginile următoare și îți vedea seama că fiecare are o anumită încărcătură, o anumită semnificație pentru personaj. Ceasul care îți indică ora plecării, biletul de avion care apare, desenul cu familia, familia care se dovedește pe următoarea pagină că este de fapt o poză, care după aceea apare de mai multe ori în poveste, fiindcă o cu el în bagaj... Ca și cititor, trebuie să ai răbdare să descoperi, să privești fiecare imagine în parte și să o memorezi. Da, asta vă zic că ce face Șontana aici, noi creează, cum mai creează un pic de disconfort și creează prin absența textului, creează alienarea asta a cititorului față de text, pentru că el. Spre spirit de, nu știu, o manga de acțiune, de exemplu, care iarăși și zeci de pagini fără cuvânt, cuvântul în, într-o într -o asemenea bandă ar fi fost superflu. N-ar -ar avea niciun sens, că sunt niște oameni care scot săbi și dau cu săbile în cap. În, în cazul ăsta, este un roman grafic de 100 ceva de pagini, textul se face cerut textul de fapt textul chiar apare în bandă, doar că este imposibil de citit de personajul principal, cât și de cititor. Da, și asta te pune în situația lui. Ești la fel de pierdut ca și el. Este mi se pare o metodă foarte inteligentă de a te obliga să simți exact ceea ce simte personajul, să fii la fel de confuz, la fel de dezorientat și să-l urmărești ca să vezi cum este din situație. Și în, în momentul în care uh, vrea să comunice cu alte persoane și celelalte persoane îi uh, scriu în limbajul lor uh, straniu, uh, singurul mod comun prin care cei doi pot comunica este prin intermediul unei imagini. Asta mi da. se a părut foarte, foarte interesant. Este momentul în care el desenează un pat și o în momentul în care caută unde să în prima zi a ajuns, și caută unde să se cazeze un loc în care se poate dormi și vor încearcă să vorbească cu un personaj nu reușește și atunci ea și e foarte comic să vezi într-o bandă desenată fără cuvinte cineva care desenează fiindcă nu poate folosi cuvinte mm -hmm. și... dar mai este o problemă cu lipsa textului, impune un anumit ritm, orice acțiune faptul că el, nu știu, iese din casă sau coboară niște scări sau care ar putea într-o bani desnată cu cuvinte să fie explicată foarte ușor cu mai târziu, peste câtva timp. Aici ia mai mult. Trebuie să ți gândești fiecare acțiune se lungește. Nu știu, nu să nu să ai de acord. Adică cred că ar putea fi fost rezolvate și uh, alt fel compozițional sau... Mi se pare că recurge foarte mult la grile din astea foarte strânse la foarte multe tranziții din astea, stec de la acțiune la acțiune sau de la moment la moment și cre cred că mai mult o reminescență din uh, faptul că Shont a în animație înainte să se apuce. Uh, nu neapărat. Uh, el vine în bani de sens să stai și ceva foarte interesant, dinspre ilustrația de carte și înainte de asta vine ilustrația de carte dinspre pictură și, într-adevăr, înainte să facă cartea asta, lucrase un pic într-un studio de, de animație, fiindcă uh, cartea lui The Lost Thing, a fost uh, transpusă în desen animat și a luat Oscarul pentru scurt metraj. Uh, dar, uh, da, într-adevăr, și el recunoaște că s-a folosit de experiența din studio de animație, dar ritm acesta destul de static, fiindcă ai căsuțe egale care le impune el, Are, ai pagini întreji de căsuțe pătrate, și două dimensiuni de căsuțe cam așa și uh, ilustrații pe toată pagina ceea ce iarăși nu se întâmplă de obicei în de bani de să asta, asta ceva specific uh, ilustrații, chiar dacă ai splash-uri uh, mai rar și de obicei și cu o inserție de alt cadru, aici nu sunt ilustrații care rup ritmul uh, dar mie mi se pare asta ceva voit, mi se pare că asta te obligă să zăbovești și să uh, fiecare gest pe care protagonistul face nu poate fi ignorat. Tocmai fiindcă ai trei căsuțe în care el împătură o foaie și o pune în buzunar, asta înseamnă că foaia aia e deosebit de importantă. Și faptul că el o pune în buzunar e un gest încărcat de emoție, A devenit, e vorba de foaia noua lui poză, în momentul în care ajunge și se înregistrează cumva tot procesul acesta de intrare în altă țară, primește la sfârșitul procesului de investigare o hârtie cu poza lui și ceva scris în limba ciudată. Și să o pune în buzunar și cumva asta devine noua lui identitate și atunci te obligă cumva ritmul ăsta să te gândești în fiecare secundă să simți o emoție mult mai puternic decât dacă ar trece eu știu dacă tot ar fi rezolvat în două cadre și da, ok, poți. Nu este nevoie de uite aici am nouă cadre în care el este dintr-o un fel de taxi zburător. Ok, da, asta se putea întâmpla în două, dar tocmai fiindcă o lungești așa de mult, tu poți să te uiți un pic, taxiul ăsta zburător care îl vezi pentru prima dată spune foarte mult despre locul în care el a ajuns, cât e de straniu, cât e de ciudat și cât e el de pierdut, fiindcă două căsuțe numai le stă în fața celei cutii care tocmai aterizat. purtați un balon. Exact. Nu are logică tehnica din, din acest oraș, dar este deosebit de poetică și. E, e un singur oraș sau sunt mai multe? Că nu, nu mi-a fost foarte clar. A, e orașul mare în care ajunge la. Un, un singur oraș mare și. Asta metropolă, da. Și acolo viața lui își urmează cursul, nu știu. Ca orice imigrant, încearcă să-și găsească de lucru. Um, la început nu prea se descurcă și este ajutat de diverși oameni care se dovedesc rând pe rând ca el a fi venit acolo ca imigranți și care s-au familiarizat, până la urmă, cu locul. Și fiecare îi spune povestea lui. Prima persoană care îl ajută așa și cu care povestește este o femeie care o întâlnește da. în stație și care, în momentul în care vede că el are în a se exprima, înțelege că e imigrant, el scoate acea hârtie care și-a băgat-o în haină și arată că știi eu sunt... Magice, dar și eu spunea prin gestul și scoate hârtia ei cu acea exact poza care i-a luat atunci când a ajuns și poza e foarte diferită de femeia care acum apare o doamnă fericită frumoasă. Când poza este a unei fetițe slabe și spământate, Și de aici se face legătura cu Imediat un fel de flashback Și vezi povestea ei tot așa în cadre Care seamănă foarte mult cu niște poze dintr-un album Și asta e voi deci, Practic autorul a plecat de la ideea de album fotografic Care ar spune viața cuivata fără cuvinte Și la început nici nu a vrut să facă o bandă desenată Se gândea că o să facă o carte de ilustrație dar tocmai această secvențialitate a pozelor pusă una lângă alta l-a dus încet, încet spre ideea de bandă desenată și de, atunci, de acolo a început să facă documentarea și să -și... să vadă cum s-ar putea descurca cu acest mediu care era nou pentru el. -am zis, după aceea aveți povestea acestei fete foarte bine redată și așa cum am multe personaje pe care rolul nostru le întâlnește rolul nostru care întrecăți îți fie zis este 100% șonte. Deci eu l-am întâlnit și în realitate l-am văzut la târgul de carte de la Bolonia de autografe pe cărțile lui de ilustrație și e el, nicio. Păi zicea că s-a bazat foarte mult pe referințe fotografice și că aproape toate personajele din carte sunt desenate după poze făcute și că foarte multe poze și le-a făcut singuri. Da, și... făcut de el, asta m-am gândit că fiind desen realist ai neapărat nevoie de referințe fotografice oricât de bine ai desena. Um... Dacă zicea că atunci când încercă să desenezi de mână apar tot felul de mici greșeli care se acumulează și care nu-i plac. Da, Așa se întâmplă. De asta la început spuneam că eu nu sunt o fană a desenului realist folosit în bandă desenată, fiindcă mai ales în expresiile feței, dacă nu există acea exact exagerare care o dă orice stilizare folosită, devin ambiguă, Știi? De fapt, e foarte greu să faci diferența dintre un om care e un pic supărat și un om care are o crampă acută și... <laughs> Da, e, asta, asta mai ales la fețe. Sau intră într-un fel de panchea Valley și devin foarte... Exact! Și plus că trebuie să desinezi același personaj de atâtea ori, în atâtea postazi, n-ai cum să nu greșești și de greșeli să devin supărătoare, cum ai zis tu, Pancanii Valley, cele mai mari probleme care apar. Așa că na, eram cumva destul de reticentă, dar să știi că la el... Am descoperit emoții date foarte bine, adică chiar la un dat îl vezi gustând -o, un fruct și ai sentimentul ăla de băi îmi place dar nu-s chiar sigur, nu-s obișnuit cu asta și toate astea se vede în expresia desenată și cred că referința fotografică a ajutat destul de mult. Da și, și oricum tipul ca ca ilustratorie. E superlativ, adică felul cum înglobează elementul supranatural desenat din capul lui cu uh, personajele și decorurile realiste, e, e fără reproș. E... Da, e. Nu ai la, la, niciun moment chestia aia de colaj să zici ok, aici doua chestii s-au întâlnit și se, ved, se văd gustăturile. Foarte bine integrat, fantastic, când zici tu. Ai, ai văzut animăluțele la Că fiecare personaj acumulează animăluțe? Da, cumva um, eroul nostru își găsește un fel de animal de companie chiar în camera hotel în care e cazat și uh, fără voia lui aproape trebuie să-l accepte se ține după el e un fel de, pentru mine un fel de mega șoarece cu, cu coadă Shontem spunea că este gândit la mormolocii de broască și de acolo a, a dezvoltat creatura asta și, într-adevăr, fiecare personaj pe care îl întâlnește și cu care petrece mai mult timp se dovedește că are și el un animal de companie ciudat. Te poți gândi mare, cum de l-a ales el pe animal sau animalul pe acel personaj și cum de sunt împreună. Asta e lucru care mi-a plăcut foarte mult. Cumva trebuie să recunosc că momentul în care am întâlnit cartea asta pentru mine a rezonat, am, am rezonat cu subiectul și eu eram plecată de acasă, era prima dată când petreceam așa de mult timp într-un mediu străin, și descopeream banda de senată. Eu am făcut ceramică la, la Cluj, și când am mers cu Erasmus, totuși mi-am dat niște ore de ilustrație și de bandă de senată. Și a fost prima dată când am întâlnit profesor care predau bandă de senată, când am avut acces la toate albumele, toate din biblioteca școlii, din biblioteca orașului și um, cumva am, cum am plonjat în tot universul ăsta eu deja aveam ceva încercări de ben de desenate ca și fără cuvinte doar că eu ajunsesem la soluția de bani desenată fără cuvinte ca să nu mai fiu nevoită să traduc din română în franceză eu făceam pentru uh, tronjuri de, de bd un site un fel de blog care în fiecare zi punea bani desenate, desenate făcute de o amator ca și mine și lumea care vizita site-ul putea să-și dea cu părerea, ne critica, ne încuraja, care cum. Și de multe ori primeam uh, critici că am greșit ortografia sau oricât de mă străduia, nu se întâmpla să nu existe greșeli. Și atunci am zis, ok, bani desenată fără cuvinte, rezolvă totul! <laughs> și, și, și foarte repede m-am ciocnit de problema asta... Cum îl duci în călătorie cu tine pe cititor dacă nu ai, nu folosești aceste indicatoare care sunt cuvintele? Și când am descoperit albumul ăsta, am fost exact ce-mi trebuia. devenit cartea mea preferată și încă nu cred că a fost declasată. E genul de lectură care mie mi-a. Mi-a oferit aceeași emoție care am simțit-o în fața unor texte literare foarte bune. Cred că e pentru prima dată în care am citit o bandă desenată și am fost la fel de emoționată ca atunci când văd un film foarte bun sau citesc o carte. Mi s-a mai întâmplat de atunci, dar de obicei nu. De obicei... Nu aș vrea să spun că bandă de senată e mai puțin valoroasă ca și literatura. De fapt, chiar cred că poate fi la fel de valoroasă, fiindcă e vorba de un mediu... Dar nu toată lumea știe să folosească cu aceeași maistrie și nu toată lumea are intenția să trezească emoții așa de puternice de multe ori, e vorba de o poveste care se cere consumată, dă una anumită satisfacție și treci la următorul. Da, să un produs și atât. Da. Pe când aici are o valoare mai mare de atâta, să oferă mult mai mult. Eu am răspuns o de atunci de mai multe ori de la prima lectură și s-au pasaje care de fiecare dată mă emoționează la fel de dată. Mm -hmm. El zicea la că in Australia, people don't stop to imagine what it's like for some of these refugees. They just see them as a problem once they're here without thinking about the bigger picture. Uh, I don't expect the book to change anybody's opinion about things but uh, if it at least makes them pause to think I'll feel as if I've succeeded in something. Yeah, deci Mogănescu și foarte mulți români au trecut prin experiența asta relativ recent că mă gândeam Legat de nebunia asta cu, cu imigranții, cât de, uh, cât de multă furie pot să aibă unii dintre conaționalele noștri pe asta, fără să gândească că până acum câțiva ani și uh, chiar până să intrăm noi nu e... Foarte mulți dintre prietenii noștri din familiile noastre au fost puși în situații foarte similare să emigreze uh, ilegal în Europa și să muncească la negru acolo ca să aducă bani famililor din țară ca să poată să după ce... Exact, e o poveste care trebuie să rezoneze cu, cu mulți dintre noi și ideea asta, să te simți străin și pierdut într-un loc și să te familiarizezi cu el, asta este o poveste cu final fericit. Din ce țară arată el, răul nostru până la urmă reușește să se descurce, întâlnește oameni, prietenoși care îl ajută și familia lui, până la urmă, vine și ea și trăiesc în locul ăsta locul ăsta devine casa lor dar nu tot timpul nu întotdeauna se întâmplă așa cu imigranții, poți să duci cu tine toată viața sentimentul ăsta de că tu nu mai, nu mai există acasă pentru tine, că nu aparții acelui loc în care trebuie să trăiești um, și-o întâmplă că el a fost fascinat tocmai de ideea asta de a aparține a, a simțit că aparții, belonging în engleză în română, îmi greu să traduc a simți că tu aparții unui loc sau nu? Și de ce te simți străin? El s-a născut în Australia, dar avea fizonomie asiatică, tatălui fiind ginez, și foarte multe lume că mai toată lumea când îl întâlnea, a întrebat-o de unde vii. Păi de aici. Păi de unde vin părinții tăi, că n-ai cum să fii australian? Păi ba da, ba nu. Și atunci ce te face străin în ochii altora? Asta te face pe tine să te simți străin față de locul în care trăiești? Tot felul de întrebări din astea care se leagă până la urmă, de emoții. Mai mult decât de ceva logic. Și de, de preconcepții și de cutume sociale. Frica de necunoscut, fie că e vorba de frica ta, fie că e vorba de frica celor care, care te întâlnesc. Stai. Da. E foarte interesant cât de repede, uite, generațiile care vin, că... Părinții lor au venit de altundeva, deși se mândresc probabil cu originele lor, eu știu, italiene, sau e un subiect fain de discuție să zici, Anu, că bunica a fost poloneză, sau... dar uiți foarte repede că și ai tăi au fost la un moment dat priviți ca niște străini, ca niște intruși, ca niște probleme, așa cum tu îi privești pe noi veniți în care op pot să fie musulman sau nu, sau români. Da, sau... Ah, da, știu români care au emigrat doar de câțiva ani în state și în, în state, ci obțin în Anglia știu cazuri care deja se simt englezi ai locului și privesc cu scârbă orice alt imigrant a venit. Da, e... e are, are, are teme din astea grele, care toate că. Știu, mi se pare și că e un pic naiv, așa, că... Sau, sau știa, dacă dacă naivă-i locul... E cuvântul bun de spus că nu, nu, nu, nu cred că Shontan nu-i conștient de dificultăți de probleme dar se, se termină prea bine <laughs> <laughs> poate că experiența lui de Ilustrator pentru copii spune un pic, cu cărțile lui de ilustrație pentru copii, l-au dus un pic în direcția asta, deși și acolo abordează teme destul de grele și de exemplu The Rabbits, care este vorba de persecuția aborigenilor din Australia de către străinii veniți, dar cu niște metafore vizuale extraordinar de puternice și deschis cartea, zicea, asta e o carte cu iepurași și cu... ce sunt astea? În fel de manguste? Ce sunt astea? Și după aceea, pe măsură ce te citești, te dai seama că e vorba de o problemă foarte adâncă și foarte grea și, și finalul nu mi-e fericit. Cumva și aici întrezărești unele aspecte mai întunecate, dar a ales să se concentreze foarte mult pe, și pe ideea de speranță. Cartea e plină de speranță, de toți oamenii care au ajuns în țara asta au venit mânați de dorință de mai bine și sperând că o să, o să reușească să-și să facă un nou viitor. Și cumva asta e ce face orașul ăsta așa de luminos. Că te uiți la metropolul asta în care el ajunge și tot ne timpul am avut sentimentul de lumină și de căldură. Deși share nostru trece prin situații în care nu înțelege, primele joburi care le are, nu se descurcă, simți Asta, doar... da. Și, și tot oamenii caută mijloace să comunice între ei, să, se, să ajungă la un fel prin care se pot înțelege chiar dacă nu vorbesc aceeași limbă, ajung până la urmă să-și deseneze și tot uh, reușesc cumva să comunice. Și cred, cred că asta mi se pare mie cumva, cumva naiv, mai ales legat de citatul ăla că oamenii care să pui oamenii pe gânduri. că... Uh, asta e una dintre probleme că oamenii nu comunică ca cad în propriile lor preconcepții în propriile lor frici și rămân prinsi acolo și nu încercă să stabilească o legătură și de o parte și de alta da dar aici, cum am văzut, toate personajele își găsesc acest numitor comun toți au venit de altundeva în orașul ăsta, cel puțin cei cu care se întâlnește el, cam asta e legătura și ai diverse aspecte Ai fata de care am vorbit deja Care a fugit dintr-un fel de sclavie Dintr-o fabrică uriașă, După ai cuplul Un bărbat și o femeie Care au fugit dintr-un oraș În care oamenii gigantici Aspireau lumea Într-un în niște cuptare de foc Seamănă un pic cu ideea de depurare Trimite la nazism La Germania nazistă și după aceea îl ai pe bătrân care... Povestea lui mi se pare cea mai tristă, fiindcă cuplul de care am vorbit mai înainte, acum când îi întâlnește răul nostru, au deja un copil, sunt stabiliți în locul ăsta nou și se pare că s-au integrat foarte bine. Dar lucrând într-o fabrică, rolul nostru întâlnește un bătrân și povestea lui este aceea unui soldat care a plecat de acasă, soții de oralele mulțimi și fetele aruncând flori pe fereastră, și el, împreună cu camarazii lui de arme, plecând să ducă lupta acea glorioasă, care bineînțeles că s-a dovedit deloc glorioasă. Și vezi cadre, ai, ai pagina întreagă cu picioare de soldați care mărșuluesc, mărșuluesc, mărșuluesc și îți dai seama, de fapt, că trec prin teren accidentat, că ajung în locuri groasnice, că ajung într-un fel de câmp de bătălie care-i ia pe pământ și când el se întoarce în mod metaforic fără un picior, acasă, totul este dermat și dacă la început, soldatul care pleca credea că merge să lupte pentru o cauză măreață, cum s-a întors și da seama că nu există motive bune pentru război. Uh -huh și bătrânul ăsta cred că e cel mai lipsit de speranță el clar a pierdut foarte mult poate cel mai mult dintre toți, chiar dacă acum s-a integrat în orașul ăsta îți imaginezi că pe el a durut cel mai tare cumva și niciodată nu se simte acasă, fiind acasă nu mai există dar e împreună cu prietenii lui, joacă după amezire, după ce iese din fabrică joacă jocul ăla ciudat cu bile care nu știm ce înseamnă are și el un mic animăluț de companie care țină de urât Cumva viața merge înainte Cam asta e concluzia povestiului Asta e concluzia benzii Că viața merge înainte Că lucrurile se rezolvă până la urmă Eu ador povestile Cu final fericit Mai ales dacă Cumva e câștigat În sensul că dacă am citind o carte, am trăit emoții puternice și la un moment dat m-am simțit speriată sau tristă, m am trăit împreună cu protagonistul și până la urmă ajungem amândoi la un liman. Pentru mine asta e foarte bine. Mă simt fericită. Um... Așa că foarte mult povestea asta. Da, a fost, a fost foarte... A, a fost mai... mai, mai nu știu decât mă așteptam să fie când am răsfăit o prima dată. Nu, nu știu sigur ce m-a... M-a descumpănit așa prima dată când m-am uitat la ea. Uh, probabil de parte cum ziceai și tu, că desen realist... Uh, uh, da. Pe de altă parte, nu știu, poartă cumva patina cuiva care vine din afara benzii desenate și de obicei... Exact! Și de principiu, oamenii care vin din afara benzii senate uh, sunt câteva cazuri foarte rare în care vin revoluționează efectiv mediul cum, nu știu. Uh, Lionel Feininger, de exemplu, care a avut niște stripuri în de astea Sunday strips, care erau absolut fantastice și el, el era pictor de abstract expresionist mm -hmm. și a avut un strip Kinder Kids care e Cam în aceeași perioadă cu Little Nimo, dar e, uh -huh. e, e genial, e foarte fain. Dar de cele mai multe ori sunt uh, oameni care nu se descurcă, nu înțeleg ce face limbajul ăsta să funcționeze. Dar și... rămâne totul la nivel de experiment. Uh, mă distrează că zice asta. Asta era al doilea punct care cumva m-a descurajat să zicem, dar descurajarea mea ținut cam 5 secunde până am ajuns la pagina numărul 3. Odată faptul că, da, cineva care n a mai făcut bani de senată, văd asta la foarte mulți studenți, colegii mei, care vreau să facă bani de senată, nu aveau răbdare să se familiarizeze cu regulile mediului și ajungeau la ceea ce eu numesc faianță pictată, adică imagini pus una lângă alta, dar narațiunea nu funcționa, fiindcă ei n-au să răbdare să vadă cum față funcționeze narațiunea și toată chestia asta de a comunica cu cititorul și de a te întâlni la jumătatea drumului nu ajunge să faci desene frumoase. Și nu ajunge nici să pui un text foarte bun din punct de vedere literar dacă povestea ta nu este bine spusă. Iar în bani desenată să spui o poveste bine înseamnă să fii înțeles de, de cititor, iar să poată urmări secvențele și legăturile între ele. Or... Shonten se descurcă foarte bine, poate și fiindcă în momentul în care își dat seama că ceea ce face se îndreaptă spre bană desenată, s-a documentat serios. S-a folosit și de experiența lui de animator, a citit, mi se pare, cartea aceea Understanding Comics al lui Scott McCloud și spunea că l-a ajutat foarte mult. Și a început să citească și bană de desenată tocmai ca să se familiarizeze cu mediul ăsta și mă distrează foarte mult fiindcă a zis că a descoperit acest pacing ritmul acesta mult mai încet care ți-l impune bandă de desenată fără cuvinte l-a descoperit în manga japoneză și într-adevăr japonezii au predilecție pentru scene din astea care chiar dacă sunt de bătălie și chiar dacă au dialog în de desenate europene sau americane ar ține jumătate de pagină dacă nu două căsuțe când japonezilor le place să o întindă pe pagini întregi. Uneori e de de dreptul hilar că ține un flashback. Și, într-adevăr, când am citit asta, mi-am dat seama că, de fapt, ritmul din uh, cartea asta lui Shonten mă duce cu gândul la dacă tu știi uh, banda desnată uh, Sunny. Uh -huh. Da, o știu, o știu. Uh, stai să spun și autorul. Da, Matsumoto Taiyu. E, e unul dintre ca mei preferați. Da, da, deci este unul dintre când am descoperit asta am zis, voi, manga nu e la ce credeam eu că e. Deși nu poți să zici că e bandă deserată fără cuvinte uh, fiindcă apare dialog au unele faze un copil mușcut dintr-un măr sau mergând pe o stradă care se întinde o pagină, două pagini și te forțează să simți uh, soarele cum bate, cum intră prin geam, toată senzația asta, uh, cum e să calci pe calderâmul care au un anumit fel de pietre oare cum sună, se vede clar că copilul se joacă cu asta sau cum e să treci pe lângă un zi și să-ți vezi umbra și să te joci cu ea te încetinește, te forțează să mergi pas cu pas lângă protagonist și să-i treci emoțiile astea aproape banale ca să spun așa, dar că a o semnificație foarte adâncă. Pentru cei care nu știu, e vorba de un grup de copii care trește într-un fel de orfelinat Chiar într-un orfelinat Da, doar că e un loc, Totuși mi s-a părut destul de prietenos Practic e o familie care o, nu, nu toate orfelinatele sunt ca în România Da E gvasia e e autobiografică Cartea e inspirată de Că și Tai Mato a crescut și el într-un orfelinat Și e inspirată De copilăria lui, cartea aia Și uite iarăși o paralelă cu Șonten avem chestia asta de a Aparține sau nu a aparține unui loc cum formezi identitatea și cât de străini te simți. Simplu fapt că ești de la orfelinat, asta te face tu să fii diferit în uh -huh, scoală, uh -huh. la școală. Și fiindcă te simți diferit, te comport diferit și cu cât te comport diferit, că atât ești mai exclus. Asta este unul dintre personajele... Da, un, unul dintre personaje care e convins că părinții lui or să vină... E tot or să vină după el și nu, nu l-au abandonat Așteptarea acolo continuă că și de asta cumva el nu, se, nu își permite să simt să, să, să aparțină să se acolo. da și și în Sunny apare ideea asta de fantastic ca și um, vehicul pentru emoție um, Sani este numele merable de mașini care stă cumva în grădină și acolo este sanctuarul copiilor acolo adulți nu au voie și în momentul în care intri în mașina aia cumva poți să-ți imaginezi orice și un fel de safe place pentru ei. Și deci, de cele mai multe ori, călătorile cu mașina asta sunt imaginare. Și bineînțeles că mană de desenată se pretează la asta, în momentul în care copiii intră în mașină, efectiv, mașina demarează și poartă prin tot felul de locuri fantastice, exact ca și imaginația lui Calvin, care îl transformă în dinozauri, în timp ce el rămâne în seara de clasă, și. Sunt uh, spacemen pip, și. Ăsta, uh, uh, Gogom, asta de tot de alu, moto nu? Nu, nu, știu. va, trebuie, trebuie să. Trebuie. Trebuie să citesc, da. Ca sta nimeni pe mult. Pe hai să mai vorbim un pic despre. ce? Eu privesc orice album de banda ca... de bandă desenată care îmi cade în mâini. Din două perspective, odată cea de cititor care vrea să se bucure de poveste, dar în al doilea rând cea de autor de bandă de senată care încearcă să învețe tot timpul și dintr-o bandă de desenată care mi-a plăcut de ce mi-a plăcut și ce a funcționat și una care nu mi-a plăcut ce a fost greșit, ce m-a scos din ritm, ce m-a scos din poveste. Ce rețin eu din banda asta desenată ca și mic învățăcel, să zic așa, e noțiunea asta de ritm pe care poți să-l impui cititorului și de care poți să te servești după aceea în construirea poveștii. Inserarea fantasticului cu realul și câtă muncă trebuie să depui ca să construiești un univers convingător. Suntem spunea că a făcut inclusiv machete din lut pentru anumite ființe și s-a construit pe masă decorul cum ar veni orașul din cartoane ca să vadă cam cum, cum să-l deseneze. Asta e un lucru care trebuie luat, tratat cu foarte multă seriozitate. Nu există scurtături pentru un artist. Nu, nu poți să inventezi ceva din nimica. Și mai presus de toate, că o poveste funcționează cel mai bine în momentul în care tu ai o conexiune personală cu subiectul și în același timp reușești să te detașezi destul de mult ca să o lași să curgă și să-și găsească drumul ei asta e cred că cea mai grea lecție fiindcă ca autor în momentul în care te pui în fața unui foi de hârtie și zici ok, hai să facem o bandă destinată să începem să spunem o poveste ai atâtea posibilități că e aproape paralizant. Cum alegi subiectul despre care vorbești? Asta în cazul în care nu ți se impune. În momentul în care ce se cere, o poveste despre avioane, clar. Dar când trebuie tu să decizi ești silit să coborți tu în tine și să vezi ok de ce vreau să spun povestea asta? Că dacă nu-ți găsești motorul ăsta afectiv, emoțional, cititorul va simți la un moment dat că tu nu e sutele acolo în lucrurile pe care le, le descrii și în lucrurile pe care le arăți. Și am văzut greșeala asta la mai multe lume, inclusiv, să zic, art artiști ca și mine, care foarte bun din punct de vedere. Desen, adică desenau foarte bine, dar în momentul în care trebuia să leagă o, o poveste, alegeau subiecte care sunau foarte interesant. Că eu știu extraterestrii cu cap de dinozaur ajung pe pământ și bah, merg în supermarket, Super! Ce bine sună. care e conexiunea ta cu chestia asta? Că nu o să poți spune poveste convingătoare. Oricât de interesant ar părea subiectul. Și în cealaltă extremă, Persoane care aleg un lucru foarte personal și sunt convinse că um, faptul că lucrul ăsta e important este, nu știu, experiența care am trăit eu în liceu și cât de greu mi-a fost mie. Da, asta e într-adevăr, conexiunea personală există. Dar faptul că e important pentru tine nu înseamnă că va fi important și pentru cititor dacă tu nu faci să fie important. Ai că, pur, pur și simplu, autenticitatea emoției nu-i nu, nu de ajuns ca autorul să simtă, Trebuie să o reușească să o transpună cumva și să o universalizeze cumva. Și cumva, Shuntan reușește să facă asta foarte bine. Pornește de la un subiect personal care îl atinge, conexiunea cu tatălui lui și felul în care s-a simțit el unor discriminat, numai fiindcă care ca un imigrant, chiar dacă nu era. Și empatia asta care o are față de persoanele care își caută locul și o bază foarte serioasă, un desen foarte bun, o documentare foarte serioasă, care a durat cinci ani în The Making. facea o pagină într-o săptămână cu toate pozele și referințele și a investit efort ca să iasă ceva complet și da, legat de prima parte cu subiectul interesant Ăsta, Zender canon în, în Double Barrel Avea o antologie la un moment dat publicată de Top Shelf Zicea la un moment dat că uh, Orice experiență ți-ai pune tu personajul În orice experiență ți-ai pune tu personajul În orice activitate Trebuie să te gândești în primul rând La ceva ce-ai simțit tu Asemănător Și să extrapolezi de pe urma ei De exemplu, vele un exemplu dacă tu ai un astronaut care e trimis într-o misiune pe lună și trebuie să stai el singur în avet, să stea câteva zile singur acolo, gândește atunci când a trebuit tu să stai în casă singur, închis, fără colegi de cameră, fără nimic și cum ai trăit-o atunci și din ce ai simțit-o atunci să extrapolezi cum o să simt astronautul acolo. Și mi-a plăcut foarte exact, mult exemplu ăla. Și atunci poți să, să desenezi sau să pui un text care să-l convingă pe cititor. Dacă nu faci efortul ăsta de a găsi conexiunea între tine și personajul tău, oricât de bizar ar fi, oricât de um, science fiction ar fi universul care îl prezinți, fără conexiunea asta emoțională nu o să, ai, nu o să, nu o să aibă povestea ta. Nu, o să, o să fie un, un clișeu, o să fie ceva ce s-a mai văzut uh, în multe alte locuri, o să fie ceva ce, ce se simte neautentic, ce uh, pare o minciună. Da, și o să te plictisești tu de ea foarte repede, tu ca și autor la nu o să mai știi de ce, de ce fac lucrul ăsta, fiindcă vine un moment în orice uh, proiect în care chiar dacă ai început cu entuziasm, te-ai nu mai vrei să... Intri într-o rutină. Și dacă nu ai motorul ăsta, povestea asta chiar contează pentru mine. Și trăiesc, eu sunt toate personajele, și la bun și-ala rău și cu trei capete și cu coadă de muță, eu sunt. A, abia atunci îți găsești forțe proaspete, cel puțin eu am simțit de fiecare dată când am greu de pus tot timpul în practică lucrul ăsta. Um, ce am mai vrut să mai spun? Um, înainte de interviul ăsta am făcut un pic de documentare. Um, practic am votat alte bente senate fără cuvinte, cu care aș putea să fac o legătură. Și-am dat peste omul de zăpadă. Zice, zicea că a fost in, inspirat de... Exact, Raymond Briggs. Și eu încă nu citisem tot, tot ce spunea Shonten despre bandele desenate și am fost frapată de asemănarea tot, tot ca cadre din astea pătrate, ritmice, aceeași dimensiune, înșirate pe pagină. Și mi-am zis, hm. ca să-mi dau seama că, de fapt, Shonten a fost inspirat foarte tare de... Marca de banda asta desenată. Tocmai probabil fiindcă făcea trecerea care o vroia și el de la carte de ilustrație la de desenată. Uh -huh. uh, asta, seria Frank al lui Jim Woodring. Este la fel o serie de de benzi mute despre un personaj pe nume Frank care e un soi de nici nu știu ce nai un animal care e un soi de mâță Că ciudat da, da, da, da. da. Uh, și da? Uh, în, în principiu, despre personajul de Frank, încercând să-și ducă viața într-un univers absurd, la un, dat, la un moment dat o întâlnește pe Frank se îndrăgostește de Fran, care Fran de fapt este un soi de demon. E, e, e foarte. E destul de greu de explicat, banda, că e. E un pic absurdă. Am văzut imagini din ea și, într-adevăr, e, e foarte mult suprarealist pe acolo și adevărul e că banda desenată fără cuvinte conduce foarte mult spre absurdități din cauza că e foarte ușor să începi să te joci vizual și să ai lucruri care se transformă în alte lucruri și fiindcă nu trebuie să explici logic sau să te complici cu dialog sau altfel de explicații, totul poate să, fie, să, să devină orice și am văzut mai mulți autori care folosesc bani de desenată fără cuvinte tocmai ca să experimenteze jocul ăsta inclusiv încep pe chenarul căsuțelor să se modifice, intră și într-un joc în tine ăsta, căsuțe care se spar, care explodează A, ce și aș mai putea spune sigur mai aveam eu ceva idei importante și esențiale care mi-au scăpat dar nu-i nimica oricum recomand cartea asta oricui vrea să vadă ce poate să însemne bană de senată. Adică mi se pare că tocmai din cauza că autorul vine din alt domeniu, din diferit, aici avem de-a face cu o bană de senată, să zic, cu valențe artistice foarte puternice. că se îndreaptă spre o operă de artă. E o operă de artă pentru mine. Mai mult decât doar o poveste care trebuie consumată, e ceva care poate fi savurat și care... E o experiență completă. Mm -hmm. da, și, și eu vreau să îți mulțumesc că mai că ai vrut să vorbești despre asta, pentru că probabil altfel n-aș fi, fi citit-o și mi-a mi plăcut mai mult decât mă așteptam să mi placă. Și da, și o, o recomand și eu, cititorilor, ascultătorilor. De, de obicei încep chestiile astea Invitând invitatul să spună locurile Unde poate fi găsit pe internet Și unde poate fi Unde benzile produse de el Sau ea pot, pot fi vizualizate Eu sunt prezent în momentul acesta Pe bios. Am și site surducan.com, Un simplu search pe Google Cu numele meu O să vă ducă și la blogul meu Care e în franceză Și la portofoliul online de pe Beyoncé Și la uh, site-ul meu de artist uh, Și în toate locurile astea O să găsiți și ben desenate Multe dintre ele fără cuvinte Și ultimele ilustrații Și, <hî>, și, și pregătește o bandă cu Maria, nu? Da, în momentul ăsta Lucrăm la o nouă bandă desenată Poți să-ți dinuziști când apare? Uh, nu pot să vă spun deocamdată fiindcă nu știm exact, știm când o să o terminăm, ne-am fixat ca termen limită sfârșitul octombrie, dar nu știm exact cum și unde o vom publica. Dar imediat ce avem mai multe noutăți o să le, le comunicăm. Yay. <laughs> păi nu, no, cam, cam asta a fost. Uh, mulțumesc foarte mult! Și mulțumesc aici. că ai venit și că ai de cu mine. <laughs> Si. Sara Faina, si ti și si tu. rog, la fel. Care ne-a scurtat. Pam! Pa. Sărus.